Hej Ida. Hej Jon. Tak for sidst. I lige Jeg er rigtig glad for at være tilbage her i studiet på 24-7, hvor vi skal tale øh, om frivillighed og festivaler. Det her det er jo som sagt med noget på spil, og det er de 40 frivillige, og vi taler om frivillighed. Og i dag så skal det handle om festivaler med og uden profit. Er det godt for ens øh, moralske styrke at gå på festival eller ej? Og derfor så kunne man spørge, om alle burde gøre det. Det er det, programmet skal handle om i dag. Det glæder mig til at tale om. Det gør jeg virkelig også. Og øhm, til at tale om det, så er vi jo rigtig heldige, i og jeg, at have to dejlige gæster med os her i dag. Og det er Aslak og Barbara. Så Barbara, kan jeg lige få dig til at sige øh, hej og introducere dig selv, hvis du har lyst? Ja, jamen øh, hej. Jeg hedder øh, Barbara og øh, er... Øh i mit øh, frivillige virke, øh, områdeleder på øh, Arena-området på Roskilde-festivalen. Meget nyt startede her i efteråret, og øh, det er min hobby at være frivillig på festivaler, vil jeg faktisk sige. Wow. ja Har du været... Øh festival hobby frivillige frivillig i lang tid? Jamen, jeg sad i dag inde på arbejdet og prøvede at forberede mig lidt og sådan skulle kigge tilbage på, hvornår var det egentlig, at jeg var frivillig første gang på Roskilde Festivalen. Så jeg ligesom sidde og gennemgå programmer for mm. at se, hvad der spillede hvad år, for lige at huske, hvornår det endte. Jeg har været frivillig på Roskilde Festivalen siden 2012. Sådan. Mm. Wow. Det er virkelig mange år. Er, er det sådan en slags tiers jubilæumagtigt, hvis der var noget røskilde festival der blev sprunget over på grund af corona? Eller Men, altså det er det jo i virkeligheden. Ja. Det må det være. Jeg har lige haft to år, hvor jeg ikke var, så det er jo års jubilæum. Okay. Ja. Jeg okay. havde lige et år, hvor jeg var der en enkelt dag, og et år, hvor jeg havde fået ondt i knæet til at være frivillig. Oh, det tæller stadig. Ja. Du var, der, <laughs> jeg var der. Jeg var der. Fedt, mand. Fedt, fedt, fedt. Aslak, har, øh, har du været frivillig på noget tidspunkt? Måske endda på nogle festivaler eller noget? Ja, jeg har lavet ret mange forskellige frivillige ting, tror jeg, de sidste 15-16 år. Eller sådan noget. Ja. Meget på nakkefestivalen, der har været de sidste, sådan 2011 har jeg været frivillig. Nu forestiller jeg mig, at de fleste folk kender Roskilde-festivalen, fordi den er stort. Der er mange, der har været der, og måske endda har været frivillige. <laughs> kan du lige sige to år om, hvad nakkefestivalen er, så vi lige cirka ja. ved, hvor vi i der? Jamen, Festival, det er sådan en lille musikfestival, der ligger op i Nordvestjylland, som bliver afholdt hver sommer og har været gjort det nu i 27 år, tror jeg. Ja, det lyder mig rigtigt, tror Der er lidt noget, noget glitch, det her med og lige hvordan man, og så... man tæller noget der. Ja. Ja. Hvilken, øh... ja, nu bliver jeg lidt interesseret, hvilken slags genre er det, der bliver spillet på Festival? Det vil jeg, nu vil jeg sige, at jeg er ikke den store musik, musikkender i den kontekst, men det er alle genre bredt set. Det med som undergrundsmusik, så det er en masse opkoming musikere, der kommer og spiller. Og det er alt fra folkemusik til punk til... Fødsmetal til, ja, hvad jeg ikke ved, jeg skal kalde af Men uh, der, der kommer alt, hvad hjertet begær. Og lidt til. Jeg, sige, jeg har i hvert fald været på Nike Festival nogle gange, hvor jeg så noget op på scenen og tænkt er det der musik? Ja, det har jeg også. der øh... <laughs> kan man gå ned til Vand <laughs> øh, det, det findes også. Så, ja Der er lidt for en værd smag. Det må man mm. sige. Der er dem der, der laver noget med fuglelyde. Man ja. har spillet der et par gange. Jeg kan ikke ja. huske, hvad de hedder. Øh... Det er sådan nogle, de er blevet rebooked. Ja, og lær. Ja. Det, ja. det er rigtigt. Det er altid en fest. Det er fantastisk, en kæmpe Men jeg ved ikke, hvilken genre man skulle lægge det i. Sådan folke, folkemusik. Altså. Nej, nej, det er meget mere sådan en funk -agtig. Er det ja. det? Ja, ja, ja. Der, ja. De har også nogle funky beats, og så med deres fulde samplet hånd på. <laughs> Jamen fantastisk. Det er ret nice, at når det er sådan nogle øh, små festivaler, jeg kommer selv hvor et meget lille og meget tæt lokalsamfund, som for nyligt også er begyndt at lave musikfestival. Mm. Jeg ved ikke, om I har hørt om det nu, at I alle tre inde i musikfestivals frivillighedsgenren. Det er sådan en, der hedder Kun for Forrygte Festival, som bliver afholdt i min hjemby. Og jeg var der nede i sommers, mm. Steppe spillet spillede. Nej, vildt også. Ja, Ej. det var crazy. Nej, men det skal man jo også gøre, når det er kun for forrygte. Mm. Altså, det er man jo nødt til. Men så er de jo nødt til at spille hvert år. Det kan man jo ikke. Jamen, jeg skulle til at sige, og det er måske ikke noget musik, jeg normalt vil høre sådan super meget, men jeg tager det ned, fordi at, øh, jeg har familie, der bor lige ved siden af, så de får gratis billetter. <laughs> jeg god så jeg kan få gratis billetter, og så kommer man ind, og så hele min, min far og hans venneres... Overgang, som øh, fra folkeskolen og familie og sådan noget, de er der alle sammen dernede, fordi de støtter op om lokalsamfundet. Sindssygt hyggeligt. Der er ikke særlig mange mennesker, og det er også meget bestemte mennesker, ligesom, som ikke er fra lokalsamfundet, som tager sted på kun for festival. Men jeg tror, at nu har jeg været på nogle større festivaler. Det er noget helt andet, men det ja. kan også. Jeg synes, det kan noget. De der øh, mindre, måske lidt mere underground festivaler, frem for Roskilde måske. Altså det er et spørgsmål, som jeg synes godt lige, vi kan tage en runde på. Mm -hmm. Den her øh, forskel på de øh, større festivaler og de lidt mindre festivaler. Hvad er det, der gør øh, oplevelsen af en lille festival anderledes end oplevelsen på en stor festival på godt og ondt. Mm. Nu, nu nævnte du det lige, jeg ved ikke, om du vil starte. Jeg tror, at der er. Jeg tror, også, jeg er farvet af, at der, der er noget sådan familiært i det, at jeg kender. Når jeg var dernede, og jeg var der kun en enkel aften, så kigger jeg rundt, og så det er det alle, jeg nogensinde har spillet fodbold med, badminton med og ja. forældre, der har været også frivillige lokalsamfundet, og øh, familie og sådan noget. Øh, men det var sindssygt hyggeligt. Der var en anden form for stemning. Det er også lige ved siden af, hvor jeg bor, eller hvor jeg boede. Øh, og, øh, så jeg, man kunne bare gå hjem. Jeg tror, at der er noget, altså noget intimt, mere intimt i, at, at det er mindre... Jeg føler i hvert fald godt, jeg elsker at være på Roskilde Festival og har ikke noget med mod at bruge en hel uge i mudder. Men øh, jeg tror også, at der er noget mere dybde, når det ikke bliver så... Jeg ved også godt, at Roskilde er lavet af frivillige, mm. men der er noget mere kommercielt over det måske, frem for de der meget små festivaler. Mm. Er, ja. er det noget, du kan genkende afslaget? Altså jeg vil sige, nu, nu har jeg været på nakke mange år, og jeg tror, for nu, nu er det blevet sådan, at det er en meget intim ting. Yeah. Fordi nu er det en masse, jeg kender, fordi jeg har været der i 10-12 år, ikke? Men da jeg startede, der tror jeg, der var det egentlig meget. Der havde jeg været på Roskilde en del år, og havde, havde ikke været på nakke. Og var sådan, det her, det er meget hyggeligt. Det er meget mere stille og roligt, og jeg kan lære folk at kende. Og så tror jeg også, mest af alt, så var det egentlig meget den sådan, stemning og attitude, der var til andre mennesker. Fordi, altså, ham der, du møder op i barn eller hende der ham kommer du til at møde op barn igen i morgen, så, så du, kan ikke, du, du kan ikke opføre dig fuldstændig åndssvagt. Du kan ikke være et røvhul. Der er sådan lidt checks and balance, fordi vi ikke er så mange mennesker. Det, det tror jeg er utroligt tiltagende for mig. Ja, det, det, det, det er jeg er enig i. Jeg tror også noget af det, nu har jeg også været på nakkefestival i mange år, og jeg tror noget af det, jeg synes, der er fedt at være på nakke, som man ikke, jeg i hvert fald ikke får på Roskilde på samme måde, det er det der med, at jeg kan godt bare bruge en hel dag på at sidde det samme sted i skyggen, og drikke øl, og slappe af, og så kommer folk ligesom løbende <laughs> til mig, fordi det er så lille, så mm. det, jeg finder mine venner, fordi man går bare forbi hinanden på et eller andet tidspunkt. Der er noget afslappende ved det, hvor at jeg synes, på på der har man, øh, ender man ret tit med at have ret travlt, mm. fordi du skal nå en masse ting, altså sådan, og du skal nå at finde folk. Og det er ja. kæmpe område. Ja, præcis. Ja. Altså kæmpe område. Altså måske en måde... Og lige sætte det lidt i perspektiv på det der. Så vidt jeg ved, øh, har Roskilde svinget mellem sådan noget... Altså hvis man tæller alle med mellem 100 og 130.000 deltagere. Ja, det lyder rigtigt. Ja. Altså sådan, hvis man tager alle. Mm. Og hvis man sammenligner det med festivalen som svinger <laughs> mellem måske, øh, hvad ved jeg... Øh, 1.000 til 1.300. Yeah. Så der er måske lige sådan en øh, faktor 1.000 øh, <laughs> <Ja>. øh, <laughs> lige lige i, i størrelseforskel der. Okay. Lige som man måske lige får en idé om altså den her forskel i størrelse mm. og hyggen. Og, altså, jeg, jeg kan super godt genkende den der historie med, at folk bare er øh, rare, og man ved, man, altså, at man kommer til at møde hinanden. Ja. Eller hvis man ser en eller anden, der altså, bare opfører sig nederen. Øh, så synes jeg, at, at den øh, nærhed og venlighed der bare er altså, øh, altså meget anderledes. Der er også en lidt mere ansvarsfølelse over for de andre mennesker, der er der. Netop hvis man ser en, der laver et eller andet dumt, så er det som om, at folk har mere meget mere en klein til rent faktisk, og så gå hen og sige til den der person, at hey, kan du ikke lige lade være med det der? Ah, hvad laver du ja. ja, altså jeg vil sige, jeg synes, jeg har hørt folk øh, på Roskilde sige, vi sad, vi smed patter. noget med, det er bare Roskilde. Sådan. Ja. Øh, og så er man sådan, nej, du er stadig en idiot. Det er ja. flink, du bliver sådan lidt du, træt. Der er ikke, du har ikke ret til at være en idiot bare fordi du er røskille. Ja. Ja, ja, ja, ja. Det tror jeg der er nogle flere mennesker der godt der godt kunne tåle at høre. Men det skal vi også snakke mere om efter noget musik. Vi skal måske snakke mere om vores vores bedste og værste oplevelser på festivaler. Men ja, vi skal først have noget musik. Ja, og jeg har taget et et dejligt nummer med, som Øh, har mindet mig meget om en øh, min af mine gode oplevelser på Nike-festivalen mm -hmm. med at være frivillig der. Der har jeg også været. Det er der måske derfra, vi kender hinanden, hvis ikke man har regnet ud allerede. <laughs> Og det her, det er et rigtig fedt instrumental rocknummer, som er lis er stille, selvom det ikke er et stille nummer. Det er nemlig valfangeren. Det er virkelig noget stort, de skal øh, hive ind her. Den kommer her. Efter et godt stykke musik, så er vi tilbage igen. Det er stadig før frivillige med noget på spil. Og øh, ja, vi sad Ida og, Jone, og vi har Aslak og Barbara med i studiet i dag. Lige før i musikken, så snakkede vi lidt om, øh, om hvem I var, og, og hvor vi kendte hinanden fra. For der må gerne sige, at jeg føler mig lidt som en aftegnere. Det har jeg aldrig været, og har heller ikke begivet mig særlig meget med at være frivillig på festivaler dog en enkelt gang øh, i sommer på Roskilde Festival, og det bliver mm. bestemt ikke min sidste. Men øh, Aslak, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt til at starte noget af, øh, mm. hvordan du nu startede din frivillige karriere, og måske hvordan du valgte også, at det skulle være øh, musikfestivals specifikt. Ja, altså det, det var meget, meget tilfældigt, vil jeg sige. Med helt konkret tilbage i 2010, der boede jeg i ungdomsbolig, og så øh, vi ville jeg gerne drikke nogle øl, og så en af vores gode venner, der hedder Stripper. Det hedder han ikke, men det kaldte vi ham. Øh, jeg tænkte, han skal da op og drikke noget øl med os, og så reger vi til ham. Hvad laver du? Jeg er på nakke. Hvad, hvad er det? Altså, jeg kommer egentlig op fra området, hvor nakke er. Jeg har aldrig hørt om det. det er nok også Der er nok mange fra København, der kommer på den festival. Og så øh, sagde han, at det er tirsdag, det er medarbejderfest, så øh, man kan bare komme op gratis. Så hoppede vi ind i bil og prøvede at finde ud af, hvor det er lå henne, og så fandt vi det til sidst. Og det var simpelthen så hyggeligt, at øh, jeg blev og købte en billet i døren kl. 8 om morgenen. Så tog jeg arbejde, så kom jeg tilbage til nakkefestivalen. Og så fra året efter, så har jeg egentlig været frivillig siden. Og jeg tror, at grunden til at blive frivillig, var, at jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan, at være mere med i det der fællesskab. Og være med til at skabe den der festival, for jeg synes simpelthen, det var så fedt. Så det, der har det vil jeg gerne være med til. Og det var egentlig ikke, jeg har ikke lavet noget frivilligt før det, så det var egentlig sådan lidt spontant, vil jeg sige. Mm. Fedt med mm. Og jeg vil gerne stille dig bare det samme spørgsmål ja mit øh, første, øh, altså jeg første gang jeg var frivillig, det er mange, mange år siden. Det var i forbindelse med noget øh, Ringsted Kulturhus, Skal til Kuba, hvor vi øh, var frivillige på forskellige <laughs> festivaler for at, at få sponsoreret nogle penge. Men øh, første gang jeg var frivillig på Roskilde, der sad jeg øh, portvagt. Nej, det er løgn, det er ikke rigtigt. Jeg var øh, bartender inde på noget, der hed Barn, øh, som var øh, kulturhuset gemle Bar på Roskilde Festivalen. Og det var, øh, fordi jeg havde en veninde som havde været frivillig året før, og hun talte bare virkelig godt om det, og det lød virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Og så, øh, så, så prøvede jeg det af, og det var virkelig, virkelig sjovt, men det var også virkelig, virkelig hårdt. Så øh, efterfølgende, så, så kom jeg så ned og stod portvagt nede på det gamle skate, hvor at, øh, min søster på det tidspunkt var, var sikkerhedsansvarlig. Øh, så hun fik ligesom hed mig med ind der, Ja. ja, din søster har også lavet Roskilde i mange år, ikke? Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor længe men hun har lavet Roskilde i <laughs> rigtig, rigtig mange år. Hun er, hun er stadig i gang? Hun er stadig i gang, ja. Før af. Ja. Du, du taler om det her fællesskab, hvor du tænkte, det her det vil jeg gerne mere af. Hmm. Vil det her fællesskab noget mere? og Jeg tror, Jonas og jeg har, både, har begge to lavet frivilligt arbejde i mange forskellige former. Jeg tror, det er noget, jeg synes at gå igen, når jeg snakker med andre mennesker og laver frivilligt arbejde, det er, at det her felt, den her fællesskabsfølelse er sindssygt vigtigt. Og så er det selvom måske lidt ligegyldigt, hvilken slags arbejde man laver, det kan være, at man står op i 12 timer og ser være at det kan også være, at man er portvagt, eller laver eller tømmer toiletter. Men hvis fællesskabsfølelsen ligesom er intakt, og man føler, at der ligesom er at nogle mennesker, der er værd, der er den trælse lidt chance værd, mm -hmm. så, øh, så bliver det... Øh, så bliver det også det værd, det hele. Og øh, for at snakke om toiletter, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været ude for at rense jer i øh, jeres tid som frivillige, så øh, kunne jeg godt tænke mig at, at høre lidt om nogle af jeres bedste og værste historier, men jeg tror, jeg synes, vi skal starte med, øh, med det bedste. Det kan også være, at vi alle sammen skal, skal, lige skal have en tur om jeres bedste eller værste oplevelser i jorden, som også dig, nu når du også har lavet så meget forskelligt musik-specifikt, frivilligt arbejde. En historie, som har været sjov for mig i hvert fald, det tror jeg også var, hvordan jeg endte på Nike-festivalen for første gang. Som var, jeg, lige, jeg var lige blevet student i øh, 2006, og øh, så brugte jeg de sidste af mine penge på at øh, lægge sprit i en us tid, eller sådan noget. Forløftigt. Øh, <grivel> ja, det, sådan gik det. Og så øh, var der en ven, som øh, cyklede hele vejen, jeg tror han cyklede 30 km hjem til mig, vi boede boet rimelig langt væk fra hinanden. Mm. Og så sagde han, hey mand, mine forældre, de giver frokost øh, altså lige derovre, tæt på festivalen. Som jeg ikke vidste var tæt på festivalen. Øh, han, og øh, jeg tænkte, Åh, øh, altså, for, hvad laver du her? Du er vildt nej, hvad? Hvordan er du? Nå, og frokost, fedt, lad os køre. Vi går derovre. Og så der vågnede lidt op efter frokosten, og forældrene sagde tillykke. Og... og så tog vi på festival, øh, og øh, hvad hedder det? købte en billet og øh, havde en så virkelig hyggelig aften, øh, fredag aften, da, at da jeg så vågnede op øh, om lørdagen, så øh, kom en af mine gode venner, øh, som jeg gik i skolen med på det tidspunkt, og sagde, hey, altså, det er da mega dårlig stil. Øh, hvorfor er du her stadig, og du har kun en Jeg er sådan, ja, men altså, jeg har ikke flere penge, det er ikke. Jeg er helt tømmer med. Og, ved du hvad? Du tager lige en chance backstage. Du laver lidt kaffe, ryder lidt op, så snakker vi ikke mere om det. Og så øh, var jeg om backstage og sad og hørte historier for de der bands... Og en af de historier, som jeg selv synes var rigtig sjov, altså, det var, at der var sådan en altså, virkelig karimatisk øh, drag, som øh, spillede, altså var med i en virkelig fedt band, og han elskede bare at fløte med de der fyre, som ikke måske helt havde luret, hvornår og hvordan han var mandlig, ham der. Så når de opdagede det, så de der cringe face, der kunne bare se, at han havde det simpelthen så sjovt, og så spillede de virkelig fed musik. Og så hører arrangørerne fortælle ham, så skal vi også, og så skal vi huske, og sådan noget. Og så blev jeg forelsket der. Mm. Æ, og det holdt for mig i... Ja, som, I hvert fald i... 10, 10 års tid, eller sådan noget, tror mm. jeg, indtil jeg langsomt begyndte stille og roligt at glide ud af det der, på en, ja, hvor jeg var engageret på den måde i hvert fald. Jeg synes, vi skal holde den, en, den, gode, øh, den altså gode linje kørende. Barbara, har, har, du, har du lyst til at dele din allerbedste musikfestivals frivillighedsoplevelse? Ja. ja, altså, der er virkelig mange. Ja? Der er virkelig, virkelig, virkelig mange. Jeg synes, hvert år, øh, når jeg ser det første... Jeg har så primært været på scener på Roskilde Festivalen, og hvert år, jeg ser det første bandspil på den scene, jeg har været på, så er det bare sindssygt fedt. Fordi det, det der med at have gået øh, ugen eller to uger op til. Og øh, se ting blive bygget op. Og have knoklet løs og set frivillige knokle løs. Og så lige pludselig, så, så spiller det hele. Og så, så står der faktisk rigtige mennesker og kigger op på en scene. Mm. Og har, har fede oplevelser. Og jeg tror også, at den allerfedeste ting var øh, et år, hvor at jeg var på en scene. Øh, Rising scene som ikke eksisterer længere, desværre. Øhm, hvor at vi havde bygget hele området op, og så i så god tid, at vi kunne gå ud og se folk løbe ind i vest, og øh, skulle finde øh, campingplads og tabe ting, og øh, løbe med snore imellem sig, og stå derude og stå med min venindes hund i fagnen, <laughs> øhm, og kigge på det hele. Og det er virkelig, øh, det tror jeg er en af de fedeste, fedeste oplevelser, jeg har haft. Det må være fedt at vide, at man har lavet noget, der er så fedt, at folk løber ja. alt, hvad de kan, for at komme ind og være først for at opleve Lige det. præcis. mand. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. med dig, Jamen, jeg ved, altså, jeg, jeg... jeg har været på mange festivaler, og har mange gode oplevelser, men hvis du tænker på nakke, altså, mm, jeg tror, altså, der er nogle ting, der springer ud selvfølgelig. Jeg ved ikke, om det er den bedste, men jeg, jeg erindrer en gang, hvor vi havde nogle fede bookere, som havde booket en uh, rigtig really fedt uh, band med en masse dejlige blæseinstrumenter, og så øh, på Dakefestival, der plejer gerne at være sådan en fælles øh, badetur for dem, der ligesom... Øh, badetur for dem, der ligesom har lyst til det. Og så havde vi simpelthen fået det her band til, at de, øh, de spillede foran truppen, alle dem, der skulle ned og bade, hele vejen ned til stranden. Og så da vi kom ned på stranden, så havde de fundet en... en jeg ved ikke, hvis hun tro mig, en eller anden form for cirkusartist, som øh, ligesom så... Hun havde bundet sit hår op i en knold, og så hængte reb ræb op i træ. Og så øh, lavede hun så et show, hvor hun bare fløj rundt og spændede rundt i det der ræb i hendes hår nede på stranden der. Det, det, var, synes jeg, det var simpelthen sådan en overraskelse ud af ingenting. Altså, det, det er sådan en af de der små, fede, smukke øjeblikke, hvor man tænker sådan, ej, ej, hvor er det fedt at være på festival. En af de ting, jeg synes, der er, øh, som jeg synes, vores historie her siger, det er, at nummer et, der er alle mulige, altså virkelig mange, øh, der kan komme sjove ting ud af at være på festival. <laughs> Og også, at er man ikke rigtig ved det, Mm. Det kan være svært at gennemskue præcis, hvad der man går ind til. Ja. Og det er på godt og ondt. Nu fortalte vi alle sammen øh, nogle rigtig gode historier. Jeg er rimelig sikker på, at vi også godt kunne fortælle nogle lidt øh, grove historier. Mm. Måske mindre og lækre, måske endda direkte nederen. Øh, som kommer af, at man ikke rigtig ved, hvad man går ind til. Måske hverken som gæst eller som frivillig. Og der ligger noget øh, magisk i det der lidt øh, ukendte og nye, på trods af at de kan ske de her ting, selvom man har været der mange gange. Mm. Altså jeg synes, det var fint, bare at du sagde det der med, at den her oplevelse, den, den kommer igen. Mm. Og det er jo sjovt, at øh, det der nye, det kan blive ved, selvom man kommer igen. Jeg synes, øh, nu har vi talt lang tid. Vi skal lige have en pause med, øh, med lidt mere musik. Og øh, så når vi kommer tilbage, så taler vi lidt om, hvorfor det er vigtigt at tage på festival. Altså er det mere end bare sjovt, er det måske bare sjovt, og så er det det, og det er fint? Er det det, der gør det vigtigt? Eller er der måske mere på spil end det? Mm. Det synes jeg, at vi skal tale om med musik. Det kommer her. Mm. Og vi er tilbage igen til en øh, tredje omgang her på 24-7 med de 40 frivillige og i sidste omgang så fik vi jo øh, en masse gode røverhistorier på banen og dem kunne man jo øh, blive ved med og de er også sjove, men desværre, det kan ikke være røverhistorier hele vejen, vi er nødt til at komme lidt videre Grunden til, at jeg tænker, at de her historier er vigtige, det er jo ikke bare fordi, at de er sjove, og man har haft en god oplevelse. Det er jo typisk, fordi de indgår i en meget meningsfuld kontekst. Men lad os tale lidt om, hvorfor det er, den der øh, kontekst af øh, kultur, måske mere specifik musik, endnu mere mu specifikt øh, musikfestivaler, er vigtige. Hvorfor, er, det, er det overhovedet nødvendigt, at de er der, de der øh, musikfestivaler? Eller kunne man lige så godt bare sige, pff, ja, ja, hvis folk har lyst til det, er det fint, men det er jo ikke rigtig mere end det, det er bare noget, vi leger. Er musikfestivaler vigtige, Barbara? Altså, det synes jeg, de er. Hvorfor er de vigtige? Jeg synes, de er øh, vigtige, fordi at... Min oplevelse er i hvert fald, at, at noget af det musikfestivaler kan, det er at præsentere dig til kulturelle oplevelser, du ellers ikke ville have fået. Mm. Altså, så simpelt som at høre bands, du ikke har hørt om før for musikoplevelser, du ikke regnede med, du skulle have. Og det, det tror jeg ikke, du kan uden festivalset oppe på den måde. Man kan vel godt gå ind på et spillested, hvor Men der det, spiller jeg... et eller andet random? Men det, der, der, der, der tror jeg, der ligger, mere hand... altså, der ligger mere tanker og handling bag. Det kan du sagtens. Det tror jeg bare, de færreste gør. Det vil jeg personligt ikke gøre på den måde. Meget sjældent, når jeg har været på spillesteder og, og hørt musik, jeg ikke kendte i forvejen. Så øh, så er det ofte fordi der er nogen der har sagt det her er fedt. Det skal du tage med til. Mm. Og det kan man jo sagtens. men det der med at du betaler x antal penge eller er frivillig på en festival så ind og så er der er en hel masse musik der spiller. Så, så får du oplevet noget mere. Jeg tror du, øh, jeg tror det kan det på den anden måde. I hvert fald for mig. Klart, det giver mening. Det giver mening. Giver det også mening øh, for dig den være rundt der slags? Eller nu sagde du før at du måske ikke var den store øh, musiklytter. Nej, det er måske jeg nok, men på trods af, at jeg ikke går super meget op musikken, når jeg er på en festival, eller melder mig som frivillig på en festival, så tror jeg ikke rigtig, at det kunne fungere uden den ramme omkring det. Fordi det er trods alt noget at mødes om, når man er der. Øh, og jeg har det lidt på samme måde. Det er ikke det samme som, når man går ind og hører en koncert, fordi du er lidt mere investeret, når du er på festivalen. Og du kommer også til at høre nogle af de ting, som dine venner ikke har sagt, at du skulle mm. med ind og høre, fordi det var fedt. Så altså man kan sige, et punkt, så synes jeg, det er sindssygt vigtigt for musikkulturen. Det er en virkelig vigtig platform. Hmm. Men, men for mig at se, så kan det også bare noget sådan menneskeligt, fællesskabsmæssigt. Altså, der er en meget, meget stor andel af mine rigtig gode venner, jeg har mødt på festivaler. Til koncerter og oppe i baren efter koncerter. Og altså det, det ville være noget andet, hvis ikke jeg havde haft det. Det, det er der jeg slet ikke nogen tvivl om. Altså, det vil jeg godt grave lidt mere i, fordi hmm. i vores sidste afsnit, der talte vi med øh, to meget engagerede ungdomspolitikere, mm. Mm. og øh, som det jo typisk er med frivillighed, så sagde de også, at der hvor de var, der var øh, et meget meningsfuldt fællesskab, der var folk, som var enige med dem, øh, når man var i sit parti der, og, der var, øh, jo, og man havde et mål, det er jo også rart, mm. når man laver politik, nogle gange lykkedes det, nogle gange gjorde det ikke. Sådan er det vel også i politik. <laughs> <laughs> Æh, <laughs> oftest ikke. <laughs> Men øh, altså, den her øh, fællesskabet er der stadig. Aslaik, vil du sige, at der var øh, en, noget specielt ved netop festival fællesskabet, som er anderledes end de fællesskaber, man måske kunne finde andre steder? For det er jo dog ikke det eneste sted, man kan finde øh, frivilligfællesskaber. Altså, jeg kan jo tale for egen erfaring. Jeg tror, at en af de ting, jeg elsker allermest ved det at lave frivillig festival er at det faktisk ikke nødvendigvis er så homogent, som det måske er et politisk parti. Det er i hvert fald min oplevelse. Der er helt sikkert nogle fællestræk, og nogle ting, vi alle sammen synes er fedt, og det, det er derfor, vi er der. Men, men jeg synes, altså, sammensætningen af mennesker er åndssvagt mærkelig, og det synes jeg er helt fantastisk. Altså, kan du sætte lidt mere ord på det der åndssvagt mærkeligt Hvad Ja, men er det? Det, det, det er virkelig folk i alle lag, og, og for alle ledere og kanter, der på en eller anden måde mødes omkring musikken, og det jeg synes, det er det, der er fantastisk ved det. Kontra hvis, nu har jeg også lavet andre frivillige ting, hvor at der har folk været mere homogene og enige, hvor jeg kan have flere interessante samtaler med folk og møde flere interessante mennesker på en musikfestival, end jeg kan, når jeg arrangerer øh, ja, diverse bæredygtighedsvenser, eller hvad nu kan være, jeg ellers har lavet frivillige ting. Mm. Er det, er, gør det så også gældende på, på Roskilde, Barbara, det her med, at man kan... Øh, tilfældigvis stedet ind i nogle oplevelser, som man ellers ikke... Altså oplevelser... Du sagde selv musikken mm. der, mm. men yeah. hvad med tale med nogle mennesker, som man ellers ikke ville have talt med jo, før og sådan noget. helt sikkert, det synes jeg helt klart også, det kan. Altså, jeg synes, øh, der på Roskilde lige nu især, synes jeg, der er et, et generationsskifte i, især de hele vores frivillige. Og det synes jeg på mange måder kan et eller andet øh, ret fedt og unikt, at det ligesom er... Øh, altså, vi har dem, der har været frivillige siden festivalens start. De eksisterer jo stadigvæk. Wow. Ja, ja. Øhm, og de har rigtig mange gode røverhistorier, og så kommer der dem øh, udefra, som, som, som er frivillige for første gang. Øh, og det, det, det, det gør noget vildt, det gør noget, noget godt, det skaber også nogle virkelig, virkelig fede samtaler. Øh, ja. Ja, jeg skulle til at sige, at vi snakkede meget om frivillighed og, og hvorfor, hvor vigtig frivillighed er for at, for at skabe en festival. Øhm, jeg tror også, at jeg synes, at vi, og det er noget, vi har snakket om altså, som baggrund for, for den her sæson, det er jo, at, at man måske nogle gange som frivilligere kan føle, ens arbejdskraft er en, en smule udnyttet, fordi at man ligesom laver så meget arbejde, mm. fordi man synes, det er nice, og fordi at man synes, at fællesskabet er vigtigt. Tror I, at øh, musikbranchen eller, eller kulturbranchen eller musikfestivaler øh, kunne hænge sammen uden, øh, uden folk, der var frivillige, ligesom jeg, der sidder herinde? Eller altså, sådan, ville man kunne få de der nye oplevelser, hvis ja. ikke der var frivillige til at gøre de der ting? Øh, altså, så, så skulle man betale meget mere for at være på festival jo. Fordi mm -hmm. at der er jo nogen, der skal gøre toiletterne rent, og hvis det ikke er frivillige, at gør det, så skal jo folk jo betales for det. Og så bliver billetprisen meget, meget øh, høj, så altså... Ja, men jeg tror ikke der var så mange der ville komme på Roskilde, hvis det hvis det kostede meget mere end 3-4000 kroner. Ja, for det er jo så der billetten. Det er så det andet, at det er det for dårligt, er det, eller er det et problem, at vi her hjemme i Danmark måske der er så mange forskellige kulturinstitutioner, så mange oplæg, man hele tiden mm. kan tage til, og det er en mm. kæmpestor del af vores samfund. Mm. Er det er det et problem for for folk, der laver frivilligt arbejde, øhm, at folk nærmest ikke rigtig vil betale penge for, for de her kulturoplevelser? Altså, jeg synes, det er et fundamental problem, at kulturen ikke værdsættes på den måde, og at man desværre tit ser, om det så er kunst eller musik, at folk inden for kulturbranchen bliver udnyttet, og det bliver forventet, at du bør ikke få penge. Du kan få nogle drinks op i baren mm. når du er færdig med at spille eller et eller andet. Altså, det, det synes jeg, der er rigtig ærgerligt. Øh. Men med det sagt, så synes jeg, at det er fantastisk, at vi har den kultur i Danmark, fordi det giver noget unikt, og det giver nogle muligheder, som der ikke er andre steder. Og som bare siger, at jamen, hvis der ikke var nogen frivillige, så ville det være meget dyrere. Man, man kan også gå langt og sige, at de muligheder vil slet ikke være der, så. Mm -hmm. Altså, nakkefestival vil ikke eksistere uden Nej, du vil ikke have de der små festivaler. Nå, altså sådan, de... så, så ville du have de store kommersielle festivaler. Ja. Øh, det vil jo også altså, være umuligt at være non-profit. Altså, ja. og... Men er det ikke... Er det ikke... Jeg vil i hvert fald føle, det var en lille smule eller lidt usikkert at, at være så afhængig af og, at have folk, der vil gøre altså gør de her ting af at, at godheden af deres hjerte, fordi de bare synes, det er spændende. Jeg synes, at det er lidt skræmmende, at så mange kulturinstitutioner mm. øh, i Danmark er afhængige af, at folk gerne vil gøre det gratis. Mm. Øhm, jeg synes, at det er rigtig godt, I siger det, og det sætter faktisk også tingene lidt i perspektiv til, for mig, fordi jeg har da før brokket mig til min familie over sådan at tænke, at jeg skal betale hvad? Hvor meget koster en billet på, for, til Roskilde? Altså, jeg har været frivillig så mange år, jeg ved det faktisk ikke. Ja, er det er 2400, at... jeg sådan en med. Ja, 2400. Af og, <laughs> og det er også det, fordi at vi, altså, jeg synes, det er mange penge, men man kan også sige, når man sætter et perspektiv for, hvor meget arbejde det er gratis, mm. folk laver for at få det, så er 2000 kroner måske ikke så, mange menneske, øh, eller, ikke så mange penge. Men øh, jeg igen igen ja, 2400. Vi har lige <laughs> vist det lige op på øh, for computeren herinde. Men tror jeg, jeg synes i hvert fald, det er skræmmende og lidt ærgerligt, at der er så mange kulturinstitutioner i Danmark, der er, der er afhængige af, at der er ildsjæl, der mm -hmm. gider bære læset gratis. Jeg ved ikke, om, om I har samme oplevelse? Altså, jo, jeg synes er klart, det er skræmmende. Øh, jeg ved ikke, hvordan man ellers skulle gøre det, fordi det kunne også hurtigt blive meget dyrt. Ja. Øh, så jeg tror, jeg, jeg under den indstilling, jeg synes, det er fantastisk, at vi har det. Og jo, det er skræmmende, at det ikke er der. Hvis det ikke var der, mm -hmm. men, men så må vi jo gøre, hvad vi kan for at bibeholde det. det Ja, og jeg er enig, men jeg tror også, altså jeg tror, det kan, det giver noget, og det kan noget at være øh, frivillig i kulturinstitutioner. Øhm, mm. Og jeg tror også, for, for mig, jeg, jeg arbejder ikke med det, jeg laver på Roskilde overhovedet. Jeg laver økonomi til hverdag. Øhm, så det er også fedt at kunne få lov til at dyrke sine interesser, uden at det nødvendigvis skal være øh, ens øh, hovedformål, fordi det tror jeg måske ikke, jeg vil have lyst til. Mm. Enig. Altså jeg synes i hvert fald, vi måske en lille begrebslig fælde, man kan falde i, når vi taler om det på den her måde, det er, at når vi taler om, hvad er det, man har mulighed for at opleve, mm. så øh, synes jeg da, at man skal huske på, at det mand, der oplever det, det er jo både dem, der betaler, og dem, der er frivillige. Ikke? Som om, at hvis ikke der er nogen frivillige, så skulle de andre betale mere. Det er jo... Hvad skal man sige? Det er jo alle folk, der er med til at lægge tid eller penge mm. For at få de der oplevelser til at ske Men også at faktisk at være med til at opleve dem Som vil De der oplevelser, ligegyldigt hvem der har dem Så er det vel dem, der er værdifulde ikke? Og der synes jeg, der gemmer sig en masse spændende ting Med det her med øh, hvordan, man er, øh, hvordan man er på festival Er der et stort skæld mellem øh, De optrædende Dem der arbejder på forskellige niveauer mm. Dem som, nu kan man ikke se min en Bare er gæster <laughs> Der er jo mange måder at være på, frivillig på. Øh, undskyld, at være på festival på, og øhm, jeg synes, det skal helt klart indgå i en snak om, hvorfor at, øh, festivaler er vigtige, og hvordan de er det. Men før vi når så langt, så skal vi endnu en gang have lidt mere musik, men så tror man, vi er tilbage. Der skal lige være nogle nyheder, Simmen. og så kommer de før frivillige tilbage på den anden side af det. Ja, tak mm. for den gang. Vi ses på den anden side af nyhederne. kommer Grønne Hej igen Ida. Hej igen Jon. Vi er tilbage her på 24-7 med noget på spil. Det er de 40 frivillige, og vi snakker om festivaler, store og små. Vi har dejlige folk i studiet, Barbara Aslak, til at fortælle om deres oplevelser fra henholdsvis, måske primært Nike-festivalen, en dejlig lille festival i Nordsjælland, og så en noget større udgave. Vi blev enige om, det var en faktor tusind større, <laughs> nemlig Roskilde-festivalen. Og vi talte om det her med, hvorfor er det, at musikfestivalerne er virkelig? Nå, det er, fordi de giver en masse nye oplevelser ting, man ikke havde regnet med. Man kan møde nye mennesker, man kan se nye kulturudtryk, om det så er øh, musik, dans eller folk, som svinger rundt i træerne. Øh, og det var selvfølgelig vigtigt for alle at opleve. Men her til at lægge ud med i den her omgang, så synes jeg, det kunne være spændende at gå ind i, om frivillighed ligesom er en nødvendig del af det der. Som noget, ikke helt det sidste, noget af det sidste, vi talte om før nyhederne, det var det her med, jamen, hvis folk blev betalt for det, jamen, så ville det jo være altså, bare vildt dyrt. Ikke? Men lad os nu sige, at der var en eller anden øh, mellemvej, så øh, ligesom, øh, det stille og roligt gik mod øh, flere opgaver at blive betalte, i stedet for i hvert fald betalt med penge, og ikke kun i oplevelser, eller øh, det er okay, du må sætte dit telt herop og være med til at feste i morgen. Mm. Vil de her øh, oplevelser af, nye ting, som man ikke har oplevet før, at snakke med nye folk og opleve nye kulturudtryk, Vil de være mulige på samme måde, hvis der var flere opgaver, der var betalt, Altså, jeg tror, det vil være meget anderledes i det format, at hvis nu vi ser, at øh, der var blevet oprettet en statslig fond, som gav penge til alle festivaler, så vi var sikre på, at det kører og alle bare kunne komme som gæster og slappe af, så vil det ikke være den samme festival. For så vil der blive sat nogle mål op for, når man, hvad, vi, hvad kan vi alle sammen blive enige om, vi gerne vil have. Altså, tag Festival for eksempel. Mm. Det, er jo, det er jo drevet af, det er kun frivilligt, det er kun frivilligt, der laver det, og der er ikke nogen, der tjener noget på det. Det er non-profit. Den måde, vi vælger at gøre tingene på, det er jo både af dem, der er med til at lave det. Så, så udtrykket af festivalen og oplevelsen af at være der, er jo unik af dem, der har lavet det. Så hvis der var sat en statslig mål op for, at det de her 10 par medier, skal yde, så vil det være helt andet. Og du vil ikke have den samme diversitet i de forskellige festivaler, der er, fordi så vil det hele bare være det samme. Eller det, det tænker jeg i hvert fald op i hovedet, hvis vi skal køre det her tænkte eksempel. Ikke? Ja, prøv den. Ja. Vil festivalerne miste noget af deres sjæl, hvis øh, alle, der har lavet dem, blev betalt for at lave det? Det tror jeg, det vil. Ja. Det tror jeg, jeg tror, det ville altså, vil tage det kommersielle til, til et helt andet niveau. Og det mm. vil bare... Jeg er ret overbevist om, det vil handle om at tjene penge. Mm. Det gør det jo også... På nogle festivaler, så det er jo ikke det med. Og der synes jeg også, der er en, en anderledes følelse. Altså, jeg synes, nu har jeg, det er mit bedste eksempel af København, og jeg elsker København. Dejlig festival, der er ikke noget der. Ja. Det er også øh, rigtig mange frivillige, men, men, men der er også rigtig meget, der handler om at, at tjene penge til en business, øh, mindre end nødvendigvis som på Roskilde Festivalen, hvor det handler om at, at tjene penge til for eksempel din, din idrætsforening. Er det korrekt, når jeg siger, at Copenhagen bliver arrangeret af Live Nation, ja. som er et hmm. firma, ligesom alle mulige andre, som det yder en service og tjener penge ja. på det? Ja. Det tænker jeg var rart lige at have på plads det. Ja. Ja. Nu snakker vi om det her, du sagde, at festivalerne vil miste deres sjæl. Sjæl, det synes jeg det er lidt fluffy, hvad det betyder. Det er ikke oplagt for mig i hvert fald. Kun man sige, hvis vi antog, typisk når man ansætter nogle folk til at gøre noget, så giver man dem en bestemt opgave. Man siger, gør det her, her er måske en eller anden ansættelseskontrakt, mm. sæt i gang. Mm. Øh, der er måske nogle øh, ansættelseskontrakter, som er mere åbne eller ej, men typisk så er der jo en eller anden beskrivelse. Er der noget vigtigt ved at være frivillig, måske bestemt eller specielt på festivaler, som er mere frit og åbent, og hvis man sætter en masse folk i gang med at gøre noget alt andet lige mere frit og åbent, så kan der opstå måske nye ting, men også mere kaos? Ikke klart mere kaos, men, men også nye ting, og hvad jeg synes er, er sådan unikke, små, skøre, skæve ting. De ting, som man personligt i hvert fald, som, som jeg lidt husker at gøre, at jeg synes, ej hvor er det fedt det her, det var overhovedet ikke sådan, det så ud sidste år, men i år er det nogle andre, der er blevet sat til at lave det, og nu er det sådan. Så nogle gange så kommer der faktisk nogle nye ting frem, og man er sådan, nå ja, sådan kan man da egentlig også gøre det. Altså det, det synes jeg kan noget, både sådan rent funktionelt, men også oplevelsesmæssigt som gæst. Okay. Så. Uh, nu kommer jeg med en påstand, mm. så må vi lige uh, se, om uh, I kan være enige. Kræver kulturel innovation, eller måske også andre slags innovation? Altså at den uh, rette mængde frihed og kaos? Frihed og dermed det kaos, der følger med der? Ja. Yeah. Okay. Du trækker lidt på det. Jamen det, <laughs> det er fordi... Det er et oh. stort spørgsmål, det er et stort spørgsmål. Det, men det er et mega stort spørgsmål, og jeg tror, øh, hvis man kigger på øh, nakkefestivalen, så tror jeg helt klart, at det kræver frihed ja. øh, for at have innovation der. Jeg tror, det, at der, altså, der, er, der er Roskilde Festivalen lidt i en anden skala. Der er lidt mindre kaos. Der er lidt flere rammer. Mm. Øh, og, og, og hvad gør det for oplevelsen, eller for muligheden af at have øh, møde nye mennesker og opleve nogle ting, som man ikke kunne ellers? Min oplevelse af at har været frivillig på begge festivaler. Det er at øh, du du sagtens, altså sådan, du kan snild på Roskilde få nye oplevelser. Jeg tror det er mere de spontane. Mm. Altså de på roskilde festivaler er meget alt meget planlagt jo. Altså hvis vi snakker det festivalen afholder ikke det der sker ud på camping. Den der fed fest du møder på din vej den er ikke nødvendigvis øh, planlagt på forhånd. Og min tanke omkring nakkefestivalen og min oplevelse på nakkefestivalen er, at det er mindre planlagt, hvis man kan sige det på den måde. Ikke, at den er meget planlagt. Det er jeg prøver at sige. Jeg skal ikke, hvad man siger. Ja. Det, det må man godt sige, hvis ja. man vil. Ja, det må man ja. godt sige. Okay. Ja. Men der, der, er, der er mere frie til at være spontan i sin øh, planlægning nu og her, end der er på Roskilde Festival. Hmm. Men er Roskilde Festival ikke også blevet Der brand? Der er, en, der er nogle bestemte forventninger man, man dukker op til. Jeg ved, at arena-scenen er nogenlunde her. Jeg ved, at orange-scenen er nogenlunde her. Og hvis det ikke er sådan, så tror jeg, at jeg vil undre mig en del. Og der, der er jo ændring på Roskilde-festivalen ja. hvert år. Ja. Øh, som regel er det meget i det små, så, så man ikke nødvendigvis opdager det med det samme. Men det tager jo langt. Altså, der er meget planlægning bag de ændringer, hvor at, at lave festival der kunne du, ændringen godt bare være planlagt dagen før. Okay. Ja. Personligt, der personligt, synes jeg, at den der fleksibilitet er ret fed. Ingen tvivl om, at det medfører kaos yeah. nogle gange. Men hvis nu man godt kan lide at eksistere i kaos, mm. så, så er det jo sådan set ret fedt. Og jeg synes, til det der fundamentale spørgsmål omkring, om, om rammer, altså ligesom er, at det, det ødelægger muligheden for at være kreativ og sådan noget. Altså, det synes jeg til dels. Altså, der er i hvert fald lidt en proportionalitet imellem de to. Mm. At nu flere rammer, du har, nu sværere er det at være kreativ. Der er jo stadig kreativitet på Roskilde nu. Jeg laver også selv lidt roskilde festival. Men jeg kan også godt mærke, at der er forskel i, hvad kan vi slippe afsted med at gøre? Mm. Hey, vi har fået den her fede idé. Skal vi ikke gøre det her sådan? Om vi skal lige snakke med nogen, og det skal kan... Ej, det kan vi ikke nå. Hvor på nakke, der er det mere sådan, er det et problem i forhold til brandplanen? Nej, super. Så kører vi. Har vi nok sporer Okay, fedt. Og der opstår bare nogle mega fede ting nogle gange, ja. hvor jeg sådan, ej, hvor er det fedt, vi kan gøre det der. Ja. At de her mennesker, der havde den her idé, bare lige realisere den med det samme, ikke? Ja. Til, til glæde for alle. Det det, det synes jeg er en meget konkret måde at, at sætte op på. Det, det er egentlig. Måske en anden måde at stille det samme spørgsmål fra en lidt anden vinkel på, det er, øh, når det for eksempel på et, en mindre festival øh, er muligt at tage de her mere spontane ting, de her spontane nye ændringer, som man måske lige havde set komme, er det så fordi, der er et bagvedlæggende Altså materielt overskud, at, det, at man faktisk har en eller anden bunke skruer og noget træ og nogle folk, og som har spist nok og som har tid til at gøre det der og sådan noget. Altså er det i virkeligheden, at vi glemmer lidt det der øh, materielle overskud, der ligger bagved, så måske mere end det handler om, at der er en, en, nogle rammer og en lang kommandovej? så handler det om at have det rigtige materiel overskud for at kunne gøre de der nye ting. Altså, jeg synes ikke, det er så meget at gøre med materiel overskud. Nu er mit eksempel var noget med nogle skruer og sådan noget, det der er godt. Men det kunne også være nogen, der ville lave Dance Battle-turnering. Jamen, vi har en højtaler herover. Meget af det er også, altså for eksempel det her med at få det her bane til at gå med ned til stranden og spille musik og sådan noget. De var der i forvejen jo, øh, og der var rum til, at, jamen lad os da gøre det. Der er ikke nogen, der siger, at vi ikke kan gøre det. Hvis de har lyst, så gør vi det. Mm. Øh, så, så det synes jeg ikke det, synes jeg, giver rigtig god mening, at der skal selvfølgelig være nogle skruer, men det er ikke jo. altid. Måske handler det mere om, hvordan man bruger dem, end hvor mange der er. Hmm. <laughs> det er måske en meget, en meget fin, med så for at ja. øh, Når det er sagt, så ej, jeg er jeg simpelthen... Der er så mange, mange røvhistorier, jeg gerne vil fortælle lige nu. <laughs> det kan være, at uh, vi lige må lave uh, ekstra indhold med lidt ekstra røvhistorier. Men vi skal til det igen. Vi skal høre... En anden sang, som virkelig handler om, om, hvor meget man går i flok eller ej, som minder mig om en, en af de fedeste koncerter, jeg nogensinde har hørt på en festival. Det var øh, Metallica. Og øh, grunden til, at jeg, synes, den her, øh, jeg gerne vil spille den her sang, som er Master of Puppets, er, at jeg stod midt i en klump af folk for en orange scene. Vi har, lad os sige, 60.000 mennesker, jeg ved det ikke som alle sammen i perfekt kor rejser hånden op og siger, Obey your master! Og så tænker jeg, øh, øh. <laughs> Men der var mange af de her, der var frivillige, vi havde selv været der været der. Der var sådan en underlig ting mellem at være til koncert, og, men så alligevel sådan altså nærmest, hvad hedder sådan noget, ho som var lidt underlig, som jeg synes også øh, er en sjov mellemting mellem det, vi har talt om her. Mm. Så det kan man tænke over, mens man hører Master of Puppets. <laughs> Og efter noget musik, så er vi tilbage igen i studiet på Radio 24-7, og vi er stadig de 40 frivillige med noget på spil. Vi har talt meget omkring det her med at være frivillige på større og mindre festivaler. Noget, der er ens for de her festivaler, vi har talt om, det er jo, at det er non-profit festivaler, at festivalerne tjener ikke penge på, og derfor selvfølgelig også meget afhængig af, at folk laver frivillig arbejde for, at det ikke bliver alt for dyrt. Så jeg tror, at det næste skridt i det her, det er måske... Det kan være, at I ikke har så meget erfaring med det. Men jeg tror godt, at vi kunne tænke os at have en samtale lidt om øh, om jeres holdning til for-profit-festivaler, der tjener penge på at afholde festivalerne, som så også bruger de her frivillige. Hmm. Jeg ved ikke... Øh, det er måske svært at sige noget om, når man ikke selv har gjort det. Altså, for mig i hvert fald, kan jeg sige... Øh det er nemmere for mig at retfærdiggøre, at jeg giver min arbejdskraft øh, gratis, eller i hvert fald til meget få materielle goder, mm. Mm. Øh, når jeg ved, der ikke er nogen andre, der tjener penge på det. Ja. Det er væsentligt sværere for mig at retfærdiggøre, hvis jeg ved, der sidder et eller andet firma, øh, og har nogle aktier, som skal stige, eller et eller andet. Ja. Som det er jo for eksempel er tilfældet, nu nævnte vi øh, Live Nations Copenhagen, som jo er... Altså, jeg har selv været der en enkelt gang, bare som gæst. Og det var da fedt, altså. Mm. Æ, fed stemning, mega fedt, udsmykket, fed musik. Øh, altså, sådan, det var da fedt. Men det er også de der øh, betingelser, der ligger bag, var jo så sådan, når jeg kom, da jeg kom hjem bagefter, så var sådan, det også sgu da egentlig lidt underligt. Æ, at de har et incitament, tænker jeg, til at øh, altså, squeeze deres frivillige og få så meget ud af dem. Og nu har jeg hørt... Øh, det er det ganske anden hånd, som om beslutte sig for, hvor troværdigt det er. Men at det også har været, det er jo generelt svært for folk at holde på deres frivillige, men specielt på Copenhagen øh, har det været rigtig svært, fordi betingelserne ikke har været specielt gode. Mm. Er det nogle tanker, I kan genkende det her med, at det er måske svære at retfærdiggøre at arbejde frivilligt, hvis der er andre folk, der tjener penge? Ja, altså jeg vil sige, øh, jeg tror ikke at jeg kunne finde på at lægge så mange frivillige timer, som jeg gør, hvis det var fordi, der sad et, øh, et firma bag og tjene penge til egen lom. Mm. Øh, det er klart en af de helt store driver for mig, der jeg ved, at, at mit frivillige arbejde går til noget godt. Mm. Både til, at folk har en fed oplevelse, det er selvfølgelig det, der ligger først frem, men, men især i forhold til, da jeg var frivillig på nakkefestivalen, at vide, at jeg ligger alt det her arbejde for, at pengene går til en NGO for eksempel. Mm. Mm. Jeg har også hørt, at, at det, skulle være, det skulle være hårdt. Jeg har også hørt, at det skulle være mega fedt at være frivillig på København. Men jeg har også hørt, at altså jeg tror ikke selv, at jeg kunne finde på det. Jeg må Så... sige det på den måde. Altså, jeg er selvfølgelig meget biased af, at jeg primært har været frivillig på festivaler som er non-profit, mm. men jeg, vil, jeg, jeg tror slet ikke, at jeg vil give at være frivillig på en festival, der ikke, altså, hvor det handlede om at tjene penge, så kunne jeg så godt bare komme som gæst jo. Fordi min mentalitet er, grund, en af de grunde til, jeg synes, det er fedt at lave festival, er netop, at okay, vi, vi producerer faktisk noget, der kan hjælpe nogle andre her, eller bidrage til noget kultur, eller hvad det nu kunne være. Men på samme måde, så vil jeg heller ikke føle mig lige så engageret i det. For så er jeg ikke rigtig investeret i det. Så er det jo bare en måde for mig. Så hvis nu jeg var studerende, så kunne jeg nok opfinde på det måske, hvis jeg ikke havde råd til det. Men nu har jeg et arbejde, og jeg kan også bare købe billetten, så tror jeg, jeg vil gøre det. Altså det er i hvert fald, hvis man går ind på Danmarks Statistik og kigger på, hvem det er, der er så er det altså helt primært øh, folk, som er selv studerende. Og endnu, og endnu mere end det, så kan man også se, at der er en positiv korrelation mellem øh, forældrenes øh, højeste uddannelse og så børnenes øh, villighed til at engagere sig frivilligt. Hva? Simpelthen, ja. øh, det kan man finde på øh, øh, Danmarks Statistik, det har været mm. ind at kigge på. Altså, hvis, øh, hvis forældrene har kun grundskoleuddannelsen, så øh, er deres børn øh, mindre, øh, eller sandsynligvis, mindre engageret i frivilligt arbejde, mm. specielt på musikfestivaler. Mm. Øh, men altså, i den anden ende, hvis de har en Ph.D. eller mere, så er det meget mere sandsynligt, at, øh, at deres børn øh, er frivillige på musikfestivaler. Ja. Hm. Men jeg tænker, en ting er, at det kan være svært at retfærdiggøre, og, eller hvad skal man sige, det tager noget af ens motivation, mm. som selvfølgelig er super vigtigt for at det overhovedet giver mening, mm. men jeg tænker, det er jo heller ikke, måske kun en udvikling, øh, der kan være på for-profit-festivaler. Så vidt jeg ved, så er øh, antallet af timer, man skal arbejde for at få en billet til alle dagene på Roskilde Festival, der også steget væsentligt ja. øh, de hmm. sidste, hvad ved jeg, øh, 10-15 år eller sådan ja. noget, ikke? Jo. Jeg ved ikke, Barbara, nu, nu har du været på Roskilde og sådan noget, er der, får man nogle andre ting, altså jeg ved ikke, får man en... Øh, noget mad eller sådan, alt efter, hvor man er frivillig. Det virker kommer... Og, og nu skal vi passe på, at jeg ikke ryger ned i et rabbit hole af, <laughs> hvordan det fungerer på Roskilde-festivalen. Men det kommer an på, om du er frivillig for Roskilde-festivalen, eller om du er frivillig for f.eks. For en idrætsforening. Mm. Ah ja, det kan man. Æh, Så jeg kan tale på vegne af, at når man er frivillig for Roskilde-festivalen. Og der er ligesom sat nogle helt øh, specifikke regler op for. Ja. I forhold til, hvor mange timer du arbejder, på hvilket tidspunkt du arbejder, fordi hvis du arbejder... Kun før festivalen, så er det svært at give dig, altså så skal du have mad. Du kan jo ikke gå ud og købe ja. mad. Mm. Øhm, hvis du arbejder på, for eksempel øh, inde på pladsen, du har været frivillig, øh, frivillig økolise sidste år, øh, der, der er det kun 24 timer, yeah. øh, fordi det er svært at nå 32 timer på fire dage. Ja, yeah. øhm, det må man sige, hvis, yeah. man hvis du her musik. for eksempel er, arbejder 100 timer plus under festivalen, så, så har du mulighed for, for kollektiv overnatning. Altså du har simpelthen mulighed for at få lov til at overnatte et, et andet sted, for eksempel i en sovevogn. Okay. Øhm, altså ja. det, det der er nogle ting, som gør det altså, nemmere at være frivillig, hvis man lægger så mange kræfter i det der. Mm. Ja. Øh. Man kan sige, jeg var... Jeg har også hørt, at, at der er, ligesom, der er ligesom gradvis kommer flere og flere ting, eller flere timer, man skal opfylde for at få den her billet. Jeg kommer til at tænke på, om det har noget at gøre med... Det kan være sindssygt svært. Det er det nok ikke jeg ved ikke, om I kan svare på det. Men jeg kommer i hvert fald til at tænke på, om det er fordi, at der er en sammenhæng mellem, at de har brug for at folk flere timer, fordi der er færre, der vælger at være frivillige i sådan nogle steder. Det ved jeg ikke. Eller måske med, med dit indsigt i Roskilde Festival... Er der mange, der vælger at være frivillige, eller er der en kondition mellem, at det er fordi, der er færre, der vælger at være frivillige i øjeblikket, derfor altså, skal de frivillige lægge flere timer i det? Det, det, det er 100% begrundelsen for, at der, der er behov for, fordi et, øhm, at der er behov for, at man lægger flere timer i det. Det er jo øh, sammen. Ja, præcis. Ja. Øhm, jeg kan ikke huske, hvornår det var, øh, at, at, at timerne gik op på den måde, men det var ligesom den begrundelse, vi fik fra Roskilde Festivalens side. Øhm, og der har været kæmpe frivillig mangel øh, mm. på festivalen. Jeg ved ikke, om, hvordan man oplever det som gæst, fordi det er jo virkelig mm. mange år siden, jeg har været det. Mm. Men som frivillig kan man virkelig mærke øh, den der frivillig mangel, der er. Og især i de der roller, som for eksempel at gøre toiletterne rene, eller stå på vagt, eller nogle af de der ikke så... <laughs> luksuriøse opgaver. noget ja. men, men, altså, men så synes jeg da også lige, at man må slå et slag for, det er så vigtigt at have ren toiletter. Helt vildt. Altså, sådan, det er jo en mega vigtig chance. Altså, hvis der er klamt, og folk bliver syge, så er det altså øh, virkelig... Og det her synes jeg, det er okay at sige, så er det noget lort for alle, altså. <laughs> ja. altså sådan, ja, Yeah. Altså, jeg tror også, at det, altså, det er mit indtryk i hvert fald, at det er en generel tendens, der har været efter corona. Det har været sværere for en frivillig. Det har vi i hvert fald også haft udfordringer med på, på Nake Festival. Yeah. Og hvad jeg kan høre fra andre festivaler rundt omkring, så, så har det været et problem. Øhm, fordi der er måske flere, der efter corona har tænkt, nu, nu skal jeg bare på festival, og jeg skal ikke lave noget. Jeg sparer hygge mig og nyde det fuldt ud. Nu er vi selvfølgelig lidt forbi corona, så vi kan håbe, at det bliver bedre i år, men ingen tvivl om, at det er en udfordring. Mm. Altså, man siger, jeg tror jeg også, jeg har en, en lidt anden indsigt i det, fordi at jeg havde en øh, det har, det tænker jeg også I andre har, fordi ellers så ville jeg ikke blive ved med at gøre det og have fede der med at være frivillig men jeg var lige præcis frivillig sidste år i en, øh, i en bar på, øh, på Roskilde Festival og kun arbejde de her 24 timer og der var sindssygt gode forhold og vi fik mad og alt sådan noget og det er jo et kæmpe indsigt til mange til at blive ved med at gøre det mm. også fordi jeg ved, det gør, går til en god sag men jeg vil også sige, at jeg blev også mødt da jeg sagde til folk, jamen jeg skal være frivillig på Roskilde, sådan, hvorfor vil du det? Ja. Fordi de måske også heller er i den situation, at så vil de langt heller betale for, ikke at lave noget i en uge, mm. frem for at jeg så bliver betalt for, eller min betaling er, at jeg får lov til at komme med på Roskilde Festival, jeg skal ikke selv betale mm. for billetten, men jeg skal så også lave aktivt arbejde i 24 timer, og har et sted, hvor man skal være. Øhm, jeg ved ikke, om, om, jeg, om jeg er helt med på, om det stadig sted, jeg er den bedste måde at betale folk i oplevelser, men øh, men det er måske et, et slag for, at, øh, at øh, der er mange fede fri, frivillige chancer øh, på festivaler, og selvom det måske ikke er det, man forbinder med at på på mm. Altså, Jeg vil altså også lige sige, at, at selvom man så gør øh, toiletter rent, så kan det jo godt være en fed oplevelse alligevel, fordi det kan være et fedt hold. Præcis. Altså, jeg har også haft rengøringshold, som bare har haft det for fedt, ja. fordi det var... En Fed chans, Man fik bare lov til at gå rundt og tulle med sine venner. Ja, så skulle man lige gøre toilettet rent en gang i timen eller hver anden time. Mm. Men, men så fik man også lov til at holde en pause og drikke en sodavand. Ja. Altså sådan, øh, og der bare var god stemning. Mm. Så det er ikke... Det er ikke det er, ja. ja, man må tage det søde sure, med det søde. Sure. Lige præcis. Det er også meget, hvad man synes er sjovt. Du kan nævne, på nakkefestivalet, der har vi sådan en crew, der hedder Dirtbusters, ja. som kører sanitet og renser lukumre. <laughs> og det er sådan lidt rollespils-gimmicks med, med swipper i bæltet, og, og hele muligheden, altså... <laughs> De har en fest over det der, og det er genialt at se. Og vi er så glade for, at vi har dem. Ja. Altså, og de hjælper også med alle mulige andre ting. Øh, men det er også, til tror jeg også sådan, en ret vigtig ting, det der med at være frivillig. Sådan. Det skal være, fordi du har lyst. Ja. Øh, ja. Så det er en ting, hvis det handler om at gøre det spændende. Men det, det handler også om, at, at hvis du tilmelder dig som frivillig, så skal du gøre det med noget, du gider. Ja. Altså, også, ellers så bliver det, det ikke det en til. god oplevelse. Nej, det er rigtigt. Øh, det er, hvad man gør det til. Så ja, det behøver ikke at være spændende. Man kan også gøre det spændende. Og mm. så synes jeg, at lige at vi skal være enige om at give den op for folk, som uh, renser lukkummer. Fuld altså. endelig. Ja. Ja. Prop, ja, ja, ja. prop ja, ja. til dem. alle de der. Ja. Der, var ingen, der var ingen festival uden dem, det er Nej. helt sikkert. Æh, dem, der renser kommer og gør uh, pantglæsene rent på Roskilde Festival. De skal sende til bare en plaus every time. Ja. Når det er sagt, så skal vi lige have et stykke musik mere, og så vender vi tilbage med uh, en sidste lille omgang her om musikfestivaler med noget på spil, de 40 frivillige. Vi ses hjemme lidt. Og så er vi tilbage igen med en øh, sidste omgang her, øh, med noget på spil om frivillige på musikfestivaler. Og hvis vi skal, som afslutning her, samle lidt op, så synes jeg, at vi lige skal tage måske en lidt kortere udgave af en for og imod at være frivillig på en musikfestival. Stor eller lille? Barbara, vil du starte? Ja, altså jeg har, jeg har siddet med rekruttering af frivillige på festival. I mange år. Det, jeg plejer at sige til folk, når de er sådan lidt, øh, det er, at hvis du ser det som en timepris, mm. så er den rigtig, rigtig dårlig. Så skal du gøre det, hvis du ikke har råd til det. Altså sådan, det er jo en måde... Det, at... det er jo typisk studerende, der gør det. Det er typisk studerende, men jeg synes helt klart, at man skal gøre det for at få en mega fed oplevelse, for at være med til at skabe det, andre folk kommer til at opleve. Mm. Altså, det er helt klart en af de aller, allerbedste. Altså, for at prøve noget nyt. Det er jo også et øh, semi ufarligt område og få lov til at prøve at være bartender, hvis det var det, man gerne ville prøve mm. kræfter med, eller IT, eller noget den stil. Mm. Okay. Jeg, jeg kan kun stemme i. Øh, altså, det her med at... Det, bliver, det er en anden oplevelse at være på en festival. Du lærer nogle mennesker at kende, nogle nye mennesker, på en meget mere intim måde, end hvis du bare rendte rundt op ved alle barne og besenerne. Så det, det er helt klart en måde at lære nogle nye mennesker at kende på, på en fed måde, men... Ja, jeg synes også bare, det er en anden oplevelse. Altså, du er med til, og du har, været, du har en eller anden andel i den der fest, du er til. Og det gør det altså bare til noget andet. Både for dig som individ, men også i den der masse af mennesker, der flår af rundt på pladsen. Det, det giver en anden stemning, synes jeg. Så de der folk, som øh, her efter corona valgte at købe billetter i stedet for at være frivillige, de tog bare fejl, eller hvad? 100%. 100%. De skal bare komme tilbage til jeg, det ikke... næste år. Er, at man tager på festival uden at være frivillig. Sådan, og... Nå, det var jo nemt. Ja, Ida, øh, efter at du har siddet og lyttet med på vores øh, forhåbentlig ikke øh, alt for interne snak her, mm -hmm. øh, har, hvad vil du så sige, hvad din for imod at være frivillig på en øh, musikfestival? Jeg tror, noget, jeg måske vil sige, at jeg tror, det er med mange der er folk, der laver frivilligt arbejde, det er, at man er en lille smule idealist. Man gør det, fordi at man, man synes, at i det store hele, så giver tingene god mening, og man vil gerne have bare alt omkring en, har den her fede oplevelse. Og det, jeg ved også, at det er meget det, jeg går ind i mit frivilligt arbejde med, det er, at jeg vil sindssygt gøre, gøre noget rigtig fedt for andre. Mm. Og i det, at det er fedt for andre, så er det også fedt for mig. Jeg tror, jeg synes, at man skal være frivillig på musikfestivaler, fordi det er... Øh, sindssygt sjovt. Jeg har, øh, jeg har kun gjort det en enkelt gang. Øh, kan kun anbefalinger at give videre til mine, øh, til mine venner. Jeg er også øh, 21 år gammel. Pisse fedt sted at spare penge i løbet af sådan en sommer, hvis man synes, det er en lille smule dyrt i forvejen. Mm. Og man skal bare gøre det, fordi at, så kan det godt være, at det er nederen de timer, man sover. Og Måske er skru på Det kan også være, at man har en sindssygt fed frivilligt chance, og man synes, det er vil sige personligt. Det var de 24 timer, jeg havde tja, vagter på øh, for, hvad havde det, Roskilde Festival. var de sjoveste 24 timer på min festival. Bedre end, når jeg var ude og lave en muligt andet. Hygget wow. hyggede mig sindssygt meget. I mod ja, den på sidste dagen, der midt om natten, da jeg havde en vagt, og det var koldt og regnet, der ville jeg nok måske bare gerne hjem. Men det ville jeg også gerne, selvom jeg måske ikke var frivillig. Mm. Ja. Hvad med dig, Jon? Altså, jeg kan stemme meget i øh, det, der er blevet sagt. Jeg er sikker på, at man kan få nogle oplevelser, som man ellers ikke kunne få ved at være frivillig. Mm. Og det er jo svært at vælge noget til, som man ikke rigtig ved, hvad er. Yeah. Og det er jo svært at stille op på den måde. Så jeg kan rigtig godt øh, forstå, hvis, hvis man har penge og måske en form for sikkerhed og overskuelighed er, er meget motiverende for en, så synes jeg da bare, at det giver rigtig gode meninger. Er altså. mm. man ikke er frivillig? Men jeg synes, at der er noget vigtigt i at være med til at være en del af det der, hvad skal man sige, den der lige til passemængde kaos. Det kan være ikke helt at vide, hvad der foregår, men mm. så finde ud af det alligevel. Det synes jeg så også, at der kan man jo rent faktisk lære noget, udover at man kan have det fedt. Man kan nemlig altså, lære noget. Nu har jeg jo lavet det mange år, Nakefestival, og har også været en sjør en del år. Men jeg synes også, jeg har set så mange fede oplevelser, folk der starter noget og bare tænkt, uh, det er godt nok lidt nyt, det her. Det skal jeg lige, lige vende mig til. Og så når de kommer ud af det bare, det var mega fedt, og bare har en helt anden form for selvtillid med, nu kan jeg, nu kan jeg ved jeg, at jeg også kan finde ud af det her. Ja. Altså, som, som bare også nævnte, det er en god måde lige at prøve nogle ting af på. Ja, ja. For mig et andet argument for, som jeg vil gerne øh, måske en mere... Nej, nej, et meget mindre personlig udgave. Mm. Jeg synes, som du sagde, i, at det her med at være idealist, det har vi faktisk ikke talt særlig meget om. Men øh, jeg, øh, som en øh, lille forberedelse så, øh, til det her afsnit, så er det lidt underligt at nævne det her til sidst, men den skal jeg alligevel med. Jeg har fundet ind på øh, det øh, videnskabelige tidsskrift, som hedder Nature Communications, der har jeg fundet en peer-reviewed artikel, som hedder Pre-Social Correlations of Transformative Experiences at Secular Multiday Mass Gatherings. Festivaler. Det var en meget vild måde at sige festivaler på. <laughs> Og det, de kommer frem til med meget fine p-værdier i øh, øvrigt, det er simpelthen, at øh, øh, folks, øh, hvad skal man sige, moralsk udstrækning, altså hvem er det, de tillægger moralsk værdi som værdige til hjælp, bliver simpelthen større for folk, som har været på festivaler i længere tid. Det der. Øh, tager de sport øh, en virkelig mange folk på en rimelig grundig måde, i henholdsvis både, øh, det var så i øh, USA og England, der skal man selvfølgelig tage forbehold for nogle øh, kulturforskelle eller noget. Ja. Men øh, så vidt som jeg lige kunne læse det der, øh, uden at være specielt uddannet i den slags der, så bliver man på en måde, Øh, måske lidt mere idealistisk, det siger videnskaben simpelthen, mm. øh, så kan man jo så gøre op med sig selv, om det er godt eller ej. Mm. Jeg ved ikke, om der sidder nogle gamle folk og siger, nej, man skal se verden som den er, ikke det der pjat. Øh, det kan man jo så finde ud af at gøre, øh, at gøre op med sig selv. Øh, ellers så kan man i hvert fald gå ind og læse den her øh, kun 13 sider lange øh, artikel. Oh, øh, øh, og se, om man kan hvis man er enig med sig selv og ved, hvad, hvordan p-værdier virker mm. og sådan noget. Jeg håber ikke, de har lavet for meget uh, p-hacking. Jeg, jeg har ikke gået ind i deres data. Nej. Men uh, jeg stoler på uh, det videnskabelige community, der har peer-reviewet den der artikel. Mm. Nå. For, øh, for at komme med en afslutning, så er det måske øh, et, sidste, et sidste spørgsmål. Aslak og Barbara, kunne I forestille jer, at I skulle være frivillige for altid? Altid det. Rimelig lang tid. Men, yeah. men jeg har ikke nogen planer om at stoppe lige i Jeg er faktisk lige begyndt at lave raskille igen. Kunne lige gået i gang? Nej. Altså sådan, jeg kan ikke forestille mig ikke at være frivillig. I en eller anden forstand. Nu var jeg også afsted ja. for to år siden højgravid. Og er afsted sidste år med min, <laughs> med min datter på syv måneder. Og hun skal afsted igen til sommer. Slagt. Ja. Get them all the young. Ja, præcis. <laughs> og om det er, at jeg skal lave raskille resten af mit liv, det ved jeg ikke, det håber jeg. Men, men, jeg men jeg kan ikke forestille mig ikke at få det der kick af at gøre noget for andre på den måde. Så lærer man altså også bare sindssygt meget af det, synes jeg. Så ja. altså, jeg vil ikke have været det for uden i mit liv. Mm. Altså det, det har virkelig givet mig nogle unikke ting. Ikke kun venskaber, men også personlige skills og læringer. Jeg skulle til at sige, at vi der er der nogen her, som har gået mange år i skole. Ja. Også på universitet og noget. Og der er nogle ting der, som man lærer, som man altså ikke... Det, det er svært at lære på universitetet, altså. Ja. Altså jeg, jeg vil sige, at mit frivillige arbejde på Roskilde Festivalen har været direkte med til at sørge for, at jeg har fået de jobs, jeg har ja. i den virkelige verden. Fordi det er primært den erfaring, jeg Så øh, Så her for studiet, så er der kun opfordringer for, at man skal være øh, frivillig. Ja. I, en, I en hver grad måske, men mm. i hvert fald på øh, festivaler lyder det som. Ja. Mm -hmm. Fantastisk. Jamen altså, øh, det er jo en klar opfordring. Jeg har været det i meget mindre grad. Jeg er hverken ekspert eller noget som helst. Jeg synes også, om det så er bare at stå i en bar, så synes jeg også, at man skal være, være frivillig. Det gør, det gør sindssygt meget godt for ens festivalsoplevelse. Jeg vil slutte af med at sige mange tak, mm. fordi I vil komme ind og dele jeres sindssygt store viden med os. Det vil vi meget nemlig have. Mange tak, fordi I var med. Tak mm. for de gode ord. Tak for de gode råd. Tak for de gode historier. <laughs> Dem kunne vi have mange flere af, det er øh, lidt ærgerligt. Må, må der komme flere af dem? Ja, simpelthen flere. Næste gang, så skal vi måske også tale lidt om, om at være idealist. Det er måske en fordom, jeg også har. Vi skal tale lidt om at være frivillige i måske sådan lidt mere velgørenhedsorganisationer. Spændende. Ja, og det kunne jeg forestille mig var meget, folk, der var meget idealistiske. Det er nok øh, sjældent for personlig gavn, man måske gør det. Det synes jeg lyder rigtig spændende. Ja. Det glæder mig til. Det kan jeg også. Lad os sige uh, tak for i dag. Vi ses næste gang. Det gør vi. Vi ses.